Як ви вважаєте, чи зможемо ми завоювати прихильність цього типу парою добрих обідів? Думаю, це саме те, що потрібно, сер. Найрадісніша подія за весь час з моменту нашого від'їзду з Англії. Перший промінь сонця крізь хмари. Схоже на те, сер, Він почав діставати з шафи мій одяг, і тут на хвилину запанувала незручна тиша. «Не ці шкарпетки, дживсе!» – сказав я, внутрішньо напружившись, але намагаючись говорити недбало, безтурботним тоном. «Дайте мені, будь ласка, ті лілові». «Вибачте, сер. «Мої улюблені лілові шкарпетки, дживсе». «Дуже добре, сер. Він витягнув з ящика шкарпетки з відразою, як вегетаріанець, який виймає гусінь із салату. Було видно, що він приймає це близько до серця – Мені теж було до біса неприємно і боляче, але ж людина повинна час від часу наполягати на своєму, чи не так? Після сніданку Сіріл так і не з'явився. Я зачекав кілька годин і о першій годині дня подався до клубу «Барашки». Насолоджуватися гастрономічними радощами у товаристві одного Джорджа Каффіна, з яким я потоваришував одразу після приїзду до Нью-Йорка. Він пише драми та подібне. Взагалі, у мене в Нью-Йорку завелося чимало друзів. Це місто, сповнене приємних людей, які на перебій простягують руку дружби і допомоги за їджим мандрівникам. Кафін трохи запізнився, сказав, що затримався на репетиції своєї музичної комедії Запитай у тата. Ми почали дружно працювати ножами та виделками. Вже наблизилась черга кави, коли офіціант повідомив, що мене хоче бачити дживс. Дживс чекав у вестибюлі. Він із болем подивився на мої шкарпетки і відвів очі. Вам щойно телефонував містер Басінгтон, Басінгтон, сер. Ось як? Так, сер. І де він зараз? У в'язниці, сер. Я похитнувся і вхопився за стіну. Що б таке сталося? З протаже тітки Агати в перший ж ранок після його прибуття під моє крило. Це вже зізнаюсь у в'язниці? Так, сер. Він повідомив мені телефоном, його щойно заарештували, і що буде радий, якщо ви зайдете і внесете заставу. Заарештували. За що? Він не побажав поділитися зі мною, сер. Справа кепська, Джейвсе». Саме так, сер. Старина Джордж люб'язно запропонував поїхати разом зі мною. Ми вскочили в таксі і рвонули на допомогу. У поліцейському відділку нас попросили почекати, і ми вмостилися на дерев'яну лаву в кімнаті, що служила чимось на кшталт приймальні. Нарешті з'явився поліцейський, а з ним, як я здогадався, Сіріл. «Привіт, привіт, привіт!» – сказав я. «Як справи?» З особистого досвіду знаю, що людина, виходячи з тюремної камери, зазвичай постає не в найкращому вигляді. В Оксфорді моїм постійним обов'язком було викуповувати з буцигарні одного приятеля, який у ніч після веслувальних перегонів незмінно опинявся за ґратами. Він завжди виглядав як жаба, по якій кілька разів пройшлися бороною. Сіріл вийшов до мене у жалюгідному стані. Під оком величезний синяк, комір відірваний. Словом, картина така, що не опишеш її в листі додому, особливо, якщо пишеш «Тіці Агаті». Сіріл виявився худорлявим, довгетелесим юнаком із копицею світлого волосся і трохи виріченими бліду-блакитними очима, що робило його схожим на дивовижну, глубоководну рибу. «Мені передали, що ви хотіли мене бачити», – сказав я. «А, так, ви Берті Вустер?» Саме так. А це мій приятель, Джордж Каффін. Пише п'єси. Ми обмінялися рукостисканнями, а поліцейський, діставши грудку жувальної гумки, прибережену на чорний день під сидінням стільця, відійшов у куток кімнати і меланхолійно втупився в порожнечу. — Яка дурна країна, — сказав Сіріл. — Ну, знаєте, не скажу. Ви її просто не знаєте, — сказав я. — Ми намагаємося, — сказав Джордж. «Старина Джордж – американець, – пояснив я. Пише п'єси і все таке. Ну, ви розумієте». «Звісно, не я цю країну вигадав», – сказав Джордж. «Це все Колумб, але готовий вислухати будь-які розумні пропозиції щодо її вдосконалення і донести до відома відповідальних офіційних осіб».